Поставете телата си в жертва жива, свята и благодна Богу. Учителя каза Дошло е време съвременният свят да изучи човешкото тяло и тогава ще се построи една социална наука според нуждите на хората. Писанието казва Поставете телата си в жертва жива, свята и благоугодна Богу. Писанието казва още, че тялото е храм на Бога, което значи, че ще влизаш вътре в този храм и ще учиш. Християните все още не учат в този храм и си остават невежи. Кръстът трябва да бъде тесничак. И като се одвои, трябва да даде широчината при рамената. А ако се одвои широчината на ръката, при китката, трябва да даде широчината на шията. Когато човек е с вдигнати рамена, това показва, че се чуди какво да прави. Той е като едно растение, което е младо, стреми се нагоре, но се чуди. А когато рамената са насочени надолу, човек се сравнява с едно старо дърво, което е високо. Той се чувства силен и поглежда надолу с високо мнение за себе си. А когато рамената са хоризонтални, това е хубав признак и показва, че човек е на екватора, в равновесие. Разстоянието от пъпа до края на ръцете, които са издигнати над главата, е равно на разстоянието от пъпа до края на краката. Главата съставлява капиталовложението. Лицето представлява капитала в обращение, а ръката показва печалбата. Умът е физическата страна на божествения свят. Мозъкът е физическата страна на ума, а човешката глава е резултат на човешкия дух. Душата работи чрез сърцето, а духът чрез ума. Белите дробове са резултат на човешката душа, а стомахът е физическият човек. Във формите на тялото, където е издуто, налягането е отвътре, а където е вдлъбнато, налягането е отвън. В френологията американците и англичаните дойдоха до една граница, където спряха. Оттам нататък им трябват нови хоризонти и интуиции. Съвременните физиономисти нямат максими, кога лицето е нормално. Не знаят кои са мерките. Има правила при каква дължина носът трябва да има еди каква ширина. Когато носът е по-широк, Чувствата преобладават, а когато е по-дълъг и по-тесен, умът преобладава. Когато една част на мозъка е била активна и е действала, там коста на черепа е станала тънка и обратно. Да разгледаме човешката глава. Светските способности са поставени по духовните по-високо. А умствените и божествените най-горе на главата. Някой човек ти е приятен, понеже у него е развит центърът на справедливостта, или центъра на милосърдието, който е горе на главата, малко отпред, или пък центъра на любовта към Бога, който е горе на главата. Центърът на музиката. Е над външния край на веждите и по челото нагоре. Центърът на разсъдливостта, центърът на интуицията и центърът на въображението е на горната част на челото. Центърът на очността е над ушите и малко напред. Центърът на индивидуалността е между веждите. От двете страни на челото е центъра на причинността. А между двата центъра на причинността е центърат на сравнението. Малко над центъра на челото. Генералите имат широка глава. Не им мигва окото при опасност. Ако някой човек има тясна глава, не става генерал от него. Когато главата горе е в това показва слабо развито религиозно чувство. Да кажем, че си наследил от баща си широка глава и затова кипваш, тогава ще пратиш енергия и кръв към челото и към горната част на главата. В Бостън, Дъщерята на един богат американец се влюбила в един момък. Бащата пратил портрета на един френолог и той казал да не я дава на този човек, защото той ще я убие. И бащата не оженил дъщеря си за него. Същият момък се събрал с друга жена и след една година я убил Един брат пожела Кажете нещо за косата Когато косата на човека стърчи нагоре този човек прилича на нива чието класове са празни и затова стърчат В косата на електричните хора се събира повече електричество и тя ще тръква Такава коса показва повече електричество и по-малко магнетизъм, а олегналата коса показва обратното. Космите са все антени. Имате 25 000 антени за съобщение с космоса. От всякъде можете да добиете знание. С всеки косъм приемате енергия. Те не са без причина. И не е хубаво да падат. Колкото условията на живота са по-тежки, толкова космите са по-дебели. Колкото условията са по-благоприятни, толкова космите са по-тънки. Като пипнеш космите на един човек, ще познаеш как е живял той. Дядо му, прадядо му. Гладки трябва да станат космите. Щом характерът е мек, космите са меки. Щом характерът е остър, то космите са остри, твърди. Защо си миете космите на главата? Понеже от пръха по тях не може да възприемате сили от природата. И тогава космите не могат да работят добре като антени човек с къса коса всякога става много активен, а който е с дълги коси става магнетичен. Когато човек има дълга коса е по-спокоен. Дългите коси са по-добри проводници, а късите по-лоши проводници. Който иска да бъде енергичен, да устриже косата си. А който иска мекота, да остави косата си по-дълга. Някои сестри, които си пуснаха косите, са по-разположени. Американците тичат, бягат, като чели ли корабите им потъват и затова косите им са окапали. Когато човек има магнетичен характер, то в космите отива магнетизъм и те не окапват. А когато има притеснение между ума и сърцето, косата става къдрава.